Bolagsvinsta Till ihop som möen kan åt sig själv och barna och ställer klokerst kan för framtida Det är ju för hövlig människor som har något vett i skäl Ja, och det är ju till och med att ha djura som inte något vet har Men det är sömma som är klokare än de och till dem hör sömma att brukskeran till exempel när jag var stater under Björkstaför först så hade vi en förvaltare som var så överhövliganste klok så att vi bruksfolk blir jämnt skamnum Nu vet en vad alls att bli när det ska bli, det, bolagsvinst. Det går till på det vis att den tar så mö arbete ur arbetskrötan som står till och ger så lita lön som kan dras ihop. Det som där blir över utav det det vill ge för de saker arbetarna har gjort. Når det drar den minst möjliga lön ifrån och Både förvalten och, och kontorsherren ska ha och underhöllningar att ha och antockter. Det är bolagsvinsta. Men nu var det tocken med Björkstad först att der och de brukar är mest helsockna och allt folk som var. Så var i född och uppfödd på brukets mark. Nu tänkte bruksförvalten som så. Um, att jag slår två 25 öre på lönerna så bryr det lite mer pengar. Och ifall att det såg och smjan så säger jag bara att de kan få flött sin väg. Om um, Att det inte kan lisa en stögen de har till bruke. Och sen får vi se vad det är. Men ja. Göpste ner chefällen timmen? Hast det nu var så fick de att ge med sig för det tyckte det var för lätt att gå från stögga. Och det är tänkt för att det skulle dra sig fram i alla fall. Når en dalat i Hoppers 25 ör på hör Kär och hör för ett år så blir det lite bra. Bolag det och. Men förvaltern var kloken så. Han satt upp i handelsbo för han sa att vi folk skulle ha lite bekvämare så att vi inte behövde gå så lång väg när vi skulle köpa mjöl och kaffe. Han skulle bara dra åt på löna så för hör gång vi köpt nu. Och så gjorde den ett kontrakt med oss så att vi inte skulle ha handeln på några anställd. Den som det hade skulle bli uppsagt, sa hon. På det vis fick vi med en gång mest helsockna till köp allt det behövde i bolagsboa. Det blev en ny bolagsvinst. Men förvaltaren var inte nöjd en dag. Han satt upp prisa med ett öre mer per skolpen än de hade heller i handelsboan. Och på det vis... Fick han och han betal mer för sitt husbehov med minner lönen han följde. Det åker bolagsvinst. <går> för allt en halvfall att man fler ger bolagsvinst. Och han bytte allt för att ifrån brukar och få till Amerika. Och när det blev på så gjorde att bolaget kölböt. Fastän att den skulle töka att med ett tock och tocka god bolagsvinst skulle att gå bra. Mellerti var inte just förvaltaren och fattig när han från Björksta först. Men han hade följt på några snudig metoder att alltså. För till er ny metoder, det var just förvaltaren sak där. Och en överhövligaste klok var hon. Det var inte en vid Björkstad som ville nek för det. Fast att det inte hade just någon fördel åt.